Я взяла трохи грошей, сказала Ганна, відкрила сумочку і показала Дмитрові пачку гривень. Між косметичним пуделком і мобільним телефоном Дмитро побачив щось металеве. Він простягнув руку і вийняв позолочений, інкрустований перламутром пістолет Форт. А це навіщо тобі? – спитав здивовано Ганну. Як, ти не знаєш? – здивувалася Ганна. – Це ж модно. Після війни з ковбасами вогнепальна зброя дуже війшла в моду, і тепер мало хто ходить без пістолета або компактного автомата. Це, до речі, відкрило новий ринок зброї. Вогнепальної, я хотіла сказати, додала вона, глипнувши на Дмитра. А стріляти ти вмієш? Чемно спитав її Дмитро. А хто сказав, що я маю з нього стріляти, відповіла Ганна. Та й в кого стріляти, хоча я мушу зізнатись, вмію. Ходжу в тир, вправляюсь для зняття стресів. «То, Боже, в тебе там інструктор є?» – хмурніючи спитав Дмитро. «Є інструктор», – спокійно відповіла Ганна. «Відставний полковник СНБ Григорій Тарасуль. Йому вже геть за 80, але стріляє добре». «Дивись мені, жінко», – суворо сказав Дмитро. «Поведеш мене до шлюбу, тоді й будеш». «Поведу», – обірвав її Дмитро. «Коли?» швидко спитала Ганна. «Ще не знаю, ще придивляюсь», буркнув Дмитро. «Десять років придивляєшся». «Це справа поважна», вагомо сказав Дмитро. «Тут поспіх лише шкодить». Під'їхали до банку. Дмитро пішов у приміщення, а Ганна вийшла з машини купити свіжих газет. Куди вже Дмитро з новою кредитною карткою та п'ятьма тисячами гривень готівкою в кишені повернувся від конторки до виходу, він побачив у дверях чотирьох хлопів у масках, на пиках та уніформах дорожньої поліції. В руках вони тримали автомати з посиленими магазинами. «Всім на підлогу! Лягай, лягай!» – заберіщав один із замаскованих. «Ось вона, мода на вогнепальну зброю», – думав собі генерал Левицький, лежачи до лілиць на підлозі першого космічного банку. «Вже й ганстери повернулись до автоматів», відмовившись від незручних у таких умовах портативних лазерних кулеметів. Ба, та вони або з гумором, або геть дурні ці бандити, маски, які натягнули, зображення міністра внутрішніх справ України генерала Кайданюка. А може, знущаються? Ні, радше купили всі однакові маски через брак фантазії. Але куди вони думають тікати з цими грішми? Ось чому питання, думав Дмитро. Тим часом двоє грабіжників чистили сейфи. Один ходив туди-сюди залою, а четвертий стояв на дверях, направивши люфу скоростріла у бік, де лежав генерал Левицький. «Відморожені», – вирішив Дмитро, – «або наркомани, або варіяти. З цими краще не зв'язуватись, бо й стріляти, мабуть, добре не вміють. Словом, непрофесіонали». І раптом сталося страшне. Двері відчинились, і вбігла його кохана Ганнуся зі своїм золотим фортом в руці. «Здавайтесь, покидьки! Банкоточено!» – крикнула вона, як у дурнуватому фільмі. Тієї ж миті золотий форт було вибито з її руки, і вона вже корчилась у лапах бандюги у масці міністра внутрішніх справ. А люфа автомата колій впиралась у її скроні. «Що, панночко!» – шипів бандит. «Жити набридло!» Дмитро величезним зусиллям болі змусив себе не схопитись на ноги. Знав, що буде відразу зрешечений кулями старомодного автомата українського виробництва «Колій 07». Він врухнувся, привертаючи до себе увагу бандита, що дефілював залою. Той підійшов, впер йому люфу Гвера між лопатки і спитав, «Чого тобі, діду?» П'ятдесятирічного Дмитра, який виглядав на неповних сорок п'ять, це дуже зачепило, але він і на цей раз стримався і натомість прошепотів кволо. Серце, дозвольте пігулку випити. Пий, старий, змилосердився бандит, але не сподівайся, що я тобі принесу води. Та давай швидко і так, аби я твої руки бачив. Дмитро демонстративно перекинувся на спину, поволі витяг стріблясте пуделко, відкрив вічко, вийняв білу гранулу, завбільшки як майський хрущ і ковтнув. Бандит, побачивши це, відійшов вбік. бік. Грабіжники збирались йти. «Всім лежати!» – крикнув один з них. «Лежати, бо ми вб'ємо цю пані!» «Вони беруть її в заручники», – майнуло в свідомості Дмитра.